astelenetik ostiralera, ordubietako albistegiaren ostean eta igandeetan ordubietatik irurakarte, Pirri Parra Bidebietan. Berri berriena, kasmakizunak, txisteak, eguraldia, dendena, basauriko aritzko ikastolako umeen ikuspegitik. Pirri Bidebieta irratean. Hure zudea baita, eta esazuek atipaita. Egunon lagunok zuekin Arezi kastolako pirriparra irratia. Gaur hotsailaaren amabia, oste eguna. Hirugarren haiaako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaio hau. hizpide izango ditugu gaurko albisteak. Egurraldia eta jendan ekitaldi batzuk nabarmenduko ditu. Eguneko heberriekin hasiko dugu irratsaaiua. bi bixatako delaatu bota zituen. Eraikineko bizilagunak beste etxe bizitza batera ebakuatu zituzten. Bestetik bizkotxalde parkeko bizuaitz bota ditu. Datorren astean, beste horren beste zuaitz landatuko dituzte. Jarraian, eguraldiaren berri eman gotikularrainet. Adi gaurk eguraldiarekin. Gaur bost jaradu daude. Eguraldi hotxak, zerua lainotuta dago eta iparaizea dabil. Tarteka euria egingo du, beraz ezagastu euritakoa. Bihar eguraldiak hobera egingo du eta temperaturek gora egingo duke. Horiek horrela basaurin gaur izango dugun, ekitaldi bat aipatuko du. Piano eta itxak baten dituen ekitaldia. Gaur basauriko ibaigaineko kulturetzea itxaldi bat emango du José Razzenperena, pian joleak. Arratxaldeko zazpietan, bere azken lana orkestu eta abesti bat zuzenean joko ditu. Horrengo minutu bere abesti bat entxungo dugu. Garaian gaur jantokiar izango dugun Baskaria zehaztuko dugu, aurrera gaurko menuarekin. Gaur Baskari gozoa izango dugu lehen platera spaguetiak tomateak diken, zigarren platera, arraina eta post, prest, postre berezia izazkia honegin. Azken saspi egunetan izan ditugu urtebetetxeak errepasatu behar ditugu orain, gaurkoan zorionak ainara eta sierri. Ala da gaur bi ikaskide bete dituzte urteak. Ainara eta sieerrek zorzi urte egin dituzte. Eta joan den astean beste bi ikaskidek bete zituzten urteak, zaioak eta mikelek alegia, zor eta urte askotarako. Jarraan tziste bat kontatuko dugu Jonalderrek. Hadi eta betaurreko jarri. ea badak gizon bat medikoaren ganadoa, Eta sendagile ari esaten dio. Kaixo sendagile, ustegut betaurrekoak behar ditu dala. Arrazo ja duzu, bai, baina nik ezindiz lagundu. Hau banketxea da eta. Gaurkoz hau izan da dena. Laguno, segi pirpirra erratie antzuten. Pitartean ondo segi. Engonar enchuleo. Gauran ondere dizki diskiburte bete. Baizakisu esertertduen. Ander, aurrera gaurko menuarekin. Ja genero zure eta zurea baita. Eltsun esasu herri parko. Bidebi irratian.